Big Ben Damacy's Mind the Gap Tower Bridge Speed Corner Harrods Charlotte, Buckingham Palace Canvi de Guàrdia Te Police Picadill i Circus Red Bass Quantes coses? Anem per parts, tal com diria Jacques Lesbudellador. Primer, escoltem la sintonia. Que Londres té moltes coses i, com ja anunciàvem la setmana passada, dedicarem un segon programa a la capital britànica. En el primer programa que vam dedicar a Londres vam comptar amb la presència de DJ Didactra B, que ens va fer un repàs minuciós de la música londinenca a través dels diferents moviments culturals. Avui no parlarem tant de música, tot i que la tindrem present durant tota l'estona. Cantants i grups britànics seran els encarregats de fer més a mena aquesta hora de programa a través de les notes de les seves cançons. Per començar, escoltem una cançó de la banda de Clash, que de ben segur que ho sonarà quan l'escolteu. Això Stay or Should I Go? Darling, you've got to let me know Should I stay or should I go? If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you've got to let me know Should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste You're happy when I'm on my knees One day is fine, the next is black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 decisions me decision, my self don't want me set me free care, me. exactly who i'm supposed to be hey don't, don't you know which clothes even fit me come on and let me now should i do a little should i blow Stay or shoot Després d'aquesta cançó que ens situa de ple als carrers de Londres, si us sembla, coneixem en Londres que ens desvetllen els llibres. La cultura anglosaxona des de fa molts anys és un referent per casa nostra. Amagar això seria com... bé, no ho sé. la qüestió és que el món anglosaxó té una forta influència sobre la nostra cultura, mentre que la nostra cultura té una influència molt limitada sobre la seva i això es reflecteix en la literatura. Començarem ara parlant de Virginia Woolf, que va néixer el 1882 a Londres. Tot i que mai van anar a l'escola, ella va introduir-se a la literatura de la mà del seu pare, Sir Leslie Stephen. El 1912 es va quedar amb Leonard Woolf i d'ell en va adoptar el cognom. Tots junts van fundar l'editorial Ogarth Press, que va donar a conèixer joves promeses de l'època i que després es van consolidar. Però bé, tornem a l'autora. La, la seva primera novel·la va ser L'habitació de la Jacob, que va ser seguida de Miss Dalloway. En aquestes novel·les es fa palesa la gran influència de la psicologia de Freud a través d'imatges, diàlegs i mataràfores. I tot i que va publicar més novel·les, la seva obra mestra és Orlando. Orlando és un geu de la cor de la reina Elisabet II, del segle XVI, que no envelleix. El protagonista viatja com a embaixador del País Anglès fins a Constantinople, on després de dormir durant set dies es desperta transformat en una dona. Després, torna a Anglaterra i recorre cinc segles d'història en una novel·la plena d’ambigüitats sobre els sentiments i el sexe. I després d'això, d'aquesta autora només queda dir-ne dues coses. Una és que ella va contribuir a modernitzar la novel·la amb la introducció del monòleg interior i l'estil poètic. L'altra, i no tan bona precisament, és que va morir el 1941 a Leus. La seva mort no va ser natural ni accidental, patia transtorn bipolar i es va suïcidar al riu Ous, tot ficant-se pedres a les butxaques de l'abric. Un altre dels escriptors londillencs però amb un estil i uns temes molt diferents, és Matthew Tree. Va néixer a Londres el 1958 i els seus llibres són peculiars, perquè s'autodefineix com un escriptor anglès en català. De fet, l'èxit dels seus llibres no s'ha pas d'anar a buscar a Londres, sinó aquí, perquè escriu en català. Va aprendre el nostre idioma entre el 1979 i el 1980 i quatre anys després es va traslladar a viure a Barcelona. Ha treballat per nombrosos mitjans de comunicació, encara que ara quedi millor dir que han estat col·laborador, fet fins i tot algun programa de tele. La seva primera novel·la es va publicar al 1996 i es titulava Fora de lloc. El seu segon llibre es va publicar al 99 i i es diu Ella ve quan vol, i es tracta d'un recull de contes que li va valdre el Premi Octubre. Després, l'any 2000, publica un llibre amb un toc clarament molt més humorístic, Cat, un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix. També ha publicat Contra la monarquia, de la qual ens sembla que el seu títol és prou clau com per no haver-ne de donar més explicacions. A aniversari recorda els seus 20 anys a Catalunya i el seu darrer treball és un assaig, La vida després de Déu. En aquest fragment d'aniversari, Matthew Tree defineix Catalunya. You sleep, is in of you and aquest país és una cursa de cavalls, de dos cavalls per ser precís, i no cal que digui de quins cavalls es tracta. De fet, tothom que viu aquí ho sap. Un exemple, l'altre dia la noia rossa i Felina, que treballa a l'oficina local de la Caixa, va preguntar quin idioma m'agradava més, el castellà o el català, i quedava clar que volia que em decantés per l'uno o per l'altre, tot i que no sé per quin precisament. És una mostra més que aquest país és dualitat. Dos idiomes, dos governs, dues nacionalitats, dues maneres de celebrar Nadal. Aquest és el país de la no exclusivitat, aquest és el país de la tolerància autoimposada i de la fricció lleugera però permanent. Aquest és el país del trist espectacle de dues cultures que diuen que viuen en convivència alhora que es miren d'horror de reull amb l'esperança que la veïna s'hagi posat malalta. Una novel·la que està ambientada a Londres i que és un clàssic és El cas misteriós de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. L'autor del llibre és Robert Louis Stevenson d'origen escocès i autor de grans novel·les com L'Illa del Tresor, La fletxa negra o El senyor Ballantre. Tot comen tot comen en la novel·la tot comença quan Mr. Utterson, un prestigiós advocat de Londres, investiga la presència d'un misteriós i maligne personatge, Mr. Hyde, que viu al voltant del prestigiós i respectat Dr. Jekyll. Al llarg de la novel·la, enmig de misteri i alguns assassinats, si no recordo malament, l'advocat acaba fent un descobriment horrible. Dr. Jekyll i Mr. Hyde són la mateixa persona, de fet, tota la novel·la és una dualitat entre el bé i el mal, la dualitat humana i del que és capaç de fer segons el context. De fet, Jekyll es converteix en Hyde per tal de fer allò que la conducta humana i la consciència ens prohibeixen, però que a ell li dona grans plaers. I parlant de plaers i perills, es diu que Stevenson va escriure aquesta novel·la sota els efectes de l'LSD, la droga psicodèlica per excel·lència. No és que ell ho prengués per voluntat pròpia, sinó que estava ingressat a l'hospital i allà li donaven el Claviceps pupurea, que és un fong d'on s'extreu aquesta droga. La novel·la es va fer cèl·lebre ràpidament i només un any després a Londres i Boston ja se'n representava la versió teatral. Actualment encara segueix inspirant pel·lícules i com de totes les grans obres també se n'ha fet la seva versió musical. Aquesta cançó és This, this The Moment, el moment en què el doctor s'injecta la substància que el fa canviar de persona. This is the moment, this is the day When I send all my doubts and demons on their way Every endeavor I have made ever Is coming into play Is here and now, today This is the moment, this is the time When the momentum and the moment are in rhyme Give me this moment, this precious chance I'll gather up my past And make some sense at last This is the moment when all I've done All of the dreaming, and scheming and screaming become one This is the day, see it sparkle and the shine I finalment parlarem d'una altra autora. No és ben bé de Londres, però és anglesa i ha passat parts de la seva vida a la capital britànica. És una de les autores més venudes dels últims anys i ha estat tot un fenomen literari. Es tracta de Joanne Kathleen Rowling, J.K. Rowling per entendre'ns. Totes les seves novel·les giren al voltant d'un sol personatge, el Harry Potter, i ara fa poc que en va sortir el darrer volum de la saga. L'autora actualment té 42 anys, i el seu primer llibre, Harry Potter i la pedra filosofal, es va publicar ara fa 12 anys. La seva història és peculiar, molt peculiar. Rowling estava a l'atur quan, es quan va començar a escriure la novel·la. De fet, la versió original de Harry Potter i la pedra filosofal la va escriure en els tovallons d'un bar perquè no es podia pagar el paper i la va mecanografiar dos cops per estalviar-se en les fotocòpies. Però un cop va començar que li publiquessin el llibre, la seva vida va canviar totalment. El 1997 va captar l'atenció de milions de joves adolescents de tot el món i es va convertir en un fenomen literari sense precedents en els tipus de novel·les adreçades a aquest públic. I tot i que el mite diu que les segones parts mai no són bones, en aquest cas la segona part va ser un èxit i com va passar amb la tercera, la quarta, la cinquena, fins a arribar a set. El secret és la història i la forma d'explicar-la. Harry és un jove que no sap que té poders màgics i viu a casa dels seus ongles com marginen i el fan dormir al quarto de l'escala, mentre que el seu cosí, de la mateixa edat, és un nen mimat i té tots els capricis del món. Al final, entre totes les novel·les, enmig de la màgia, l'autora ens narra el pas de la infantesa a l'edat adulta del jove, Har del jove Harry amb tot el seu aprenentatge, ple d'obstacles i enemics a l'escola de Hogwarts. La darrera novel·la ha estat Harry Potter i les relíquies de la mort, amb la qual, segons va explicar la mateixa autora, posa el punt i final a la saga, i amb ella nosaltres posem el punt i final a l'espai literari de Londres. Londres és una ciutat de cine. Moltes pel·lícules estan ambientades als seus carrers amb el Big Ben com a protagonista. Fins i tot també trobem films ambientats als túnels subterranis als metros de la capital britànica. Comencem la secció de cinema parlant d'un parell de pel·lícules que no passen sota terra, sinó a la superfície, i que no només tenen en comú que estan ambientades a Londres, sinó que també són del mateix director. És així, Jordi? Sí, i aquest director és Woody Allen. Les recomanacions cinematogràfiques són Scoop i Matchpoint. Són dues de les últimes obres de Woody Allen i des de Melting Pot us diem que els que no les heu vist no us les deixeu perdre. Matchpoint és una pel·lícula molt reflexiva que parla del desig i de l'amor, dels ascensos laborals i socials, del sentiment de culpa i, sobretot, de l'atzar, on sembla que estan lligats contínuament als protagonistes i clar, l'atzar no sempre és favorable ni beneficia a tothom. L'altra pel·lícula que us comentava és estrenada un any després de Matchpoint Line 2006 i també està rodada a Londres. Explica la història d'un estudiant de periodisme que viatja als, dels Estats Units a la ciutat anglesa per entrevistar un famós director durant un espectacle de màgia amb un mag interpretat per Woody Allen, el fantasma d'un reporter consagrat li revela a la noia la identitat d'una assassins sèrie que mata prostitutes a la ciutat. El Mac i la noia ho esforços per intentar trobar aquest assassí. Es tracta d'una comèdia al, mer, al més pur estil Woody Allen, que segur que us farà passar una molt bona estona, sobretot els seguidors d'aquest director americà que triomfa tant a Europa. I ja que parlem de Woody Allen, direm que està a punt d'estrenar una nova pel·lícula, que en aquest cas no està ambientada a Londres, sinó a Barcelona. La protagonitzaran els actors espanyols Javier Bardem i Penélope Cruz, i també Scarlett Johansson, una actriu que s'ha convertit en la noia preferida de Woody Allen, perquè també va protagonitzar les dues últimes pel·lícules que us hem recomanat abans. La nova pel·lícula es titula Vicky Cristina Barcelona i la banda sonora d'aquest film té una anècdota curiosa. Es veu que el grup Giulia i els Tellarini van saber a quin hotel estava allotjat Woody Allen durant el rodatge de la pel·lícula a la capital catalana i li van deixar a recepció una maqueta del seu disc. El director la va escoltar i li va agradar tant que va decidir que una de les seves cançons una de les cançons de la pel·lícula fos el, una de, la que li van deixar i was in there was someone like that that i found you. i know that you're the sang, molta sang, cruels assassinats, sodi i revenga. Aquests ingredients es barregen amb la música de Stephen Sonheim. Alguna dines aquesta em parlant doncs del musical Suïn i tot, que aconsegueix el que en un primer moment pot semblar contradictori, posant en una mateixa escena una melodia sense cap mena de malícia amb els diabòlics plans del barbè tot i la seva còmplice, Mrs. Lovett. El Little Peas és un d'aquells moments del film que demostren que és possible. Això fa que la història estigui constantment planejant entre la credibilitat i tot allò inversemblant, personatges grisos i carrers sense llum que creen una atmosfera lúgubre. Les notes musicals de Sondheim venen i destaquen cançons com Johanna, Epiphany o My Friends. Tot plegat, converteix aquest son i tot en una experiència cinematogràfica molt diferent. Parlem d'aquest musical de Tim Burton, interpretat per Johnny Depp, perquè també està ambientat a Londres, però no a Londres que la majoria coneix, sinó el del cicle XIX però aquí us deixem aquesta recomanació pels amants dels musicals o també per les fans de l'actor principal, que també és conegut últimament per les seves aparicions com a Pirata del Caribe i que segur que en té moltes de fans. L'escoltem ara cantant una de les cançons del musical Sun My Friends. Now, you've been locked out of sight all these years like me. Deixem de banda el satànic del carrer Flits per parlar de Christopher Nolan, un director de cine lontinenc que també ha fet servir Londres per ambientar alguna de les seves pel·lícules com El truco final, un film que va aprofitar la moda i l'èxit que van tenir pel·lícules amb els Max com a principals protagonistes, com per exemple també El, el il·lusionista. Però director, Christopher Nolan, destaquem també Memento. És un film que té la particularitat que, que s'explica del final al principi. Sabem com s'acaba, però la gràcia és saber com s'arriba fins a aquest final. Pot semblar que així ja perd tota la gràcia, però realment Nolan aconsegueix crear una intriga espectacular a través d'un personatge amnèsic que s'ha de redescobrir ell mateix constantment. I a més, amb aquest format tan innovador de flashbacks constants, converteix aquesta pel·lícula en una de les recomanacions melting. I pels amants de les pel·lícules romàntiques també tenim un parell de recomanacions amb Londres com a taló de fons. La primera és Love Actuali, del director Richard Curtis. Hugh Grant acapsala els actors d'aquesta pel·lícula que presenta un seguit d'històries amoroses força divertides que acaben totes amb un punt en comú. I la segona recomanació és una altra comèdia romàntica, Notting Hill, també amb Hugh Grant entre el repartiment. Explica la història d'un llibreter que coneix una estrella de cinema amb qui comença un romans. Però no és fàcil perquè els dos viuen en dos móns totalment oposats. Aquest film compta amb una gran banda sonora. El tema principal és del cantant irlandès Ronan Keating. Escoltem la versió que va fer amb la cantant Paulina Rubió. When you say nothing at all. It's amazing how you... Can speak right to my heart Without saying a word You can light up the dark Try as I may I can never explain What I hear when you don't say a thing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 Llegim amb el cinema i els directors de Londres, i per fer-ho us llegim un fragment de Chaplin, extret de la seva autobiografia. Por aquells dies Londres era tranquilo i el ritmo de vida, pasible. Incluso los tramvies de caballos que rodaven por el puente de Westminster marchaban a paso sosegado i daban la vuelta tranquilamente sobre una plataforma giratoria en la terminal próxima al puente. En los días prósperos de mi madre, también nosotros vivíamos en Westminster Bridge Road. Su ambiente era alegre y afable, con atractivas tiendas, restaurantes y music halls. La frutería de la esquina que daba al puente era un alarde de color, con sus ordenadas pirámides de naranjas, manzanas, peras y plátanos colocadas en el exterior, en contraste con el gris solemne del Parlamento, que se justamente al otro lado del río. Ese fue el Londres de mi niñez, de mis variados ensueños y de, y de mis desilusiones. Aquest fragment pot ajudar els nostres oients a conèixer una mica més a Charles Chaplin, una de les figures o personatges que ha aconseguit mantenir-se tot i el pas del temps. Va néixer a Londres l'any 1889 i al llarg de la seva vida va fer quasi 90 pel·lícules de cinema mut i sonor. Actor, director, escriptor, productor i compositor de la música de bona part de la seva filmografia. Entre els seus èxits, més destacats hi figuren films com Tiempos Modernos, El Chico, Un Ciberduix o El Gran Dictador, que no us podeu deixar perdre. Sobretot per les crítiques darrere fons que hi ha en aquest pel·lícules. Tot i que el format és còmic, no són gens simplistes. Un exemple clar d'això és el discurs de Charles Chaplin, que emeta El gran dictador. És molt interessant analitzar-lo i, sobretot, veient en l'època en què va estar filmat. Podríem parlar moltíssim sobre aquest geni del celulo celuloide, però no acabaríem mai. Penso que el millor que podeu fer és veure algun dels seus films i analitzar la construcció dels seus personatges. El més emblemàtic és el de xarlot, sempre acompanyat amb aquell bastó i aquell barret de bolet. Per saber-ne més, penjarem al nostre blog alguna escena d'aquest complet artista. Us el recordem. I no podem acabar la secció de cinema de Melting Pot sense parlar d'un dels directors britànics més destacats del món del cinema, però abans ens posem en situació. És la banda sonora de Psicosis i el seu director és Alfred Hitchcock. Va néixer a Londres l'any 1899 i els seus primers passos al món del cinema... Va ser fent rètols per a les pel·lícules mudes, qui havia de dir que es convertiria en un dels millors directors de tots els temps. Podríem anomenar desenes d’obres seves, però se’n recomanarem les indispensables per ser un bon cinèfil: són la ventaanedis indiscreta, Crimen perfecto, Vértigo, psicosis i los pájaros. La seva època daurada acabaria amb aquesta última pel·lícula posteriorment en va fer més, però la crítica no el va acompanyar..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 dues setmanes parlant de Londres i coneixem la seva música, la seva literatura, el seu cinema. Ens falta potser però conèixer una mica més la cultura urbana que hi ha en els seus carrers. Si ens fixem bé, podem arribar a descobrir un Londres molt allunyat de les multituds i les rutes típiques dels turistes. És clar que no podem oblidar-nos de visitar el Big Ben o tenir una visió d'ocell damunt del Golden Age. Però i els museus? N'hi ha per tots els gustos. Fins i tot m'atreviria a dir que n'hi ha per als pocs amants dels museus. En aquest apartat us recomano al Museu d'Història Natural de Londres on hi podreu trobar exposicions interactives sobre biologia i, i models animats gegants de dinosaures i mamífers i expo exposicions sobre geologia i tot ubicat en un edifici que per si sol ja és una veritable riquesa, un edifici ne neogòtic preciós. De veritat que val la pena. Si teniu pensat anar a Londres aquest estiu, no us deixeu perdre l'oportunitat de veure'l i si teniu una estoneta, tirar vos a la gespa que rodeja el seu edifici. Si, si fa bon temps, que us farà desconnectar de tot el que us envolta. Si voleu anar-hi, l'estació de metro més propera és la de South Kensington. I ho cito algun altre museu que em sembla interessant i que potser no és el més típic de Londres. Per fer-ho una mica original, això, eh? Pels que us agradi la història, visiteu el Museu de les Guerres Mundials. Aquest museu no només tracta de tancs i pistoles. De fet, aquests elements són eh, només una mínima part d'aquesta fascinant col·lecció que explica tots els aspectes de la guerra. Al vestíbul hi ha exposades avions de combat que contrasten amb la mostra gràfica que il·lustra el dany humà que va fer la guerra. Al museu s'hi pot trobar un fragment del mur de Berlín i passejar per les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. També és inter interessant la Blitz Experience, que reflecteix els carrers bombardejats de Londres i el simulador de vol Operació Jericó. És una proposta reflexiva però molt interessant. La parada de metro Lambet North. do that for do that for when you first left me I didn't know what to say I never been on my own that way. just sat by myself all day. Un museu interessant és el National Portrait Gallery, un espai on el visitant podrà posar rostre a personatges de qui ha sentit a parlar molt, com l'inventor de la màquina d'escriure o un escriptor famós. En definitiva, po podrà veure la cara dels personatges que han influït en la història britànica. Els retrats estan ordenats cronològicament i és així molt fàcil seguir-los en les diferents èpoques. I per últim, hi deixo ja els museus. que us sembla visitar el Madame Tussaud? És un museu, eh, no és? Seria l'equivalent al Museu de Cera de Barcelona, però amb dimensions més grans. És una oportunitat de luxe per fer-se una fotografia amb idols com Brad Pitt, Robbie Williams, Angelina Jolie, o personatges com Einstein o fins i tot Bush. I ara fem un viatge a Londres del 1888. Tot va començar el 31 d'agost d'aquell any, quan al barri de Whitechapel, un barri comparable al rabal barceloní fet de cases velles i gent mitja esclosa de la societat, l'esperit del qual es perdent... Tornem al 31 d'agost de fa 120 anys. La prostituta Mary Ann Nichols va aparèixer assassinada. Però no va ser un assassinat qualsevol. Ella era una prostituta i presentava els òrgans inter... interns totalment extrets i com ella, des de llavors i fins al 9 de novembre d'aquell any, van aparèixer mortes amb les mateixes característiques quatre prostitutes més. Mai s'ha sabut qui era l'assassí. Les tècniques forenses d'aquells temps no eren les mateixes que ara, tot i que es va suposar que per la forma com s'havia produït tot es tractava d'un metge, un cirurgià o fins i tot un carnisser, però com que mai se sapiu qui és, tots són especulacions i suposicions. El protagonista anònim de la història era Jack l'Esbodellador, el nom del qual es deu a una carta que va enviar al president del comitè de vigilància de Whitechapel acompanyada d'un ronyó de la víctima. I per què us expliquem tot això, us deveu preguntar. Doncs bàsicament, per als que sou més morbosos. Ara, a Londres hi ha una exposició sobre Jack l'Esbodellador, Jack the Ripper en anglès, i, a més, es pot fer una ruta pel barri de Whitechapel seguint els pocs espais que encara queden de l'època d'aquest assassí tan sinistre. L'exposició és al Museu d'Oklan i es podrà veure fins al 2 de novembre. En aquesta exposició, en certa manera, s'ha reobert el cas i dona la possibilitat al visitant de ser investigador del crim i fer les seves pròpies hipòtesis d'una història tènebre i fosca que segueix despertant odi i passions. A banda de tots aquests museus i exposicions, Londres té molts altres encants, com per exemple els seus parcs. Aquí a la zona només tenim el Parc de l'Agulla, però Londres és ple de zones verdes, on els visitants passegen juntament amb els esquirols, que ja estan acostumats a la gent. Passar una estona en un d'aquests parcs, estirar-se damunt la gespa i simplement conversar o descansar, no és perdre el temps a Londres, és guanyar-lo. Podeu anar, per exemple, a Hyde Park, que abans era considerat com el centre elegant de Londres, optar per l'ambient familiar de Kensington Park o deixar-se seduir per la grandesa de Regents Park. Hem parlat de museus, hem parlat de verb, parlem ara d'oci, un no pot marxar de Londres sense emportar-se un record i si bé en els circuits comercials pot trobar els típics clauers amb els autobusos de dos pisos vermells o les cabines, o pot adquirir un bolso amb el logotip de Harrods o una recreació en miniatura de les joies de la corona. Que millor que comprar-se alguna cosa diferent? Per exemple, unes arracades o un bolso, en el cas que sigui noia, esclar, o alguna peça de segona mà que quan la posis o la miris sempre recordis que vas adquirir-la a Londres. Per això són molt atractius els mercats com el de Portobello, el barri de Nothin Hill, el de Campo... Camden o el de Covent Garden. Els mercadillos són molt típics a Londres i a banda d'aquests que he mencionat, que són més de roba, antiguitats i artesania, també n'hi ha molts que se centren en l'alimentació o en flors. De fet, a vegades pots trobar-te parades de fruita per a algun dels carrers. Jo en recomano alguna eh, en un dels carrers del barri de Camden. Hi ha moltes més coses per recomanar de Londres, per exemple, anar a alguna botiga de llibres de segona mà que n'hi ha forces, o passejar pel barri del Soho, on he de dir que hi ha un restaurant de cuina espanyola, pels que estigueu passant gana o simplement fer un vol pel costat del Tàmesis. I si no, aneu curs de calés, fins i tot per sobre, amb algun dels vaixells que ofereixen passejades. I no, aneu curs de i tot should... Ja veieu que Londres és beautiful, amazing, incredible, nice, great i molts altres adjectius. És una ciutat que no us l'acabareu, només cal que veieu que nosaltres hem necessitat dos meltings i encara ens hem deixat coses per descobrir o que ens descobriu vosaltres. Bones sinking like stones, all that we fall for. Places we've grown All of us are done for Arribats a aquest punt, només recordar-vos que podeu fer-nos arribar qualsevol tipus de suggeriment al nostre blog www.radiomeltingpot.es o a través del nostre mail meltingpot A més, al nostre blog podreu escollir quin voleu que sigui el nostre últim programa de la temporada. Va, animeu-vos i feu que aquest melting sigui més de tots. Fins al proper programa i no, us, i no ens oblideu. Nosaltres som... Melting Pot! Aquest programa ha estat possible gràcies al Roger Junyent, al Jordi Torres i a la Isabel Palau.